Lehenik nahi ginuen data markatu, goita ma bost urte, uh, ara lehen saio ahtatik emile batziuntala goita batean gauza anit zallatu dira gure igatian, eta aldatuko ere ondoko urteetan data markatu lehenik, eta bigarrenik ere nahi ginuen pixka bat gure entzuleengana gana, piskabat urbildu baitare laguntzaileen gana, igatiel kartiaren proiektua berritzongi finkatu, funtsak hartu jakin beraz erri proiektu bat dela, eta beraz erri guziaren zat, eta erri guziak eginik orta ko denek lekua izan dezaketela gure ig Amazkatu eta populakuntza desberdinak unkituna egin eta hortako hiru hilabetez ere gauza desberdinak antolatuko ditugu, bai tipientzat, aurren egun bat antolatu izanen baita, bai gazte donerabendako eta hortako da musika leiaketa eta bai publiko zabalari hor gabendoren amagean dugun kantaldi hori beraz oileri zuzendua da eta ara egin funtzioneginoena da pizka bat gure entzularen ganai joan eta horiek ere hurbildu gaitze zen pizka bat zubi lana hori jadanik badenak oino pizka bat indartu hiru hilabete Ato iraunendu gure kanpainak e eh, abenduaren 20 talaguastean ezela eta joan joanden asteartean hasi dugu. Orduan, asteartero kanpainaren berri emanen dugu gure uinetan izanen da hori gure igatzian, asteartetan 11akteritan eta egurdi arte eta arte hortan belastar kanpainaren aktualitatea segitzen alko duzue eta gero egamezela orainoz baliada gasfinkatua gure gitaraua, hitzordun nagusi batzu baditugu jadanik, nola ez aipa tranpleen leiaketa, musika leiaketa hasi dugu eta behatzi taldek parte hartzen dutet, orain idu talei zanen dira konzerktuka ganen dugu momentuan hiru iru konzerktu ditugu bat irailaren ogoita iruan, baionako zizpa gaztetxean, beste aurriaren ogoita bian doni banez ziburuko gaztetxean, eta beste bat azaroaren emeretzean, intsasuko gosoki gaztetxean, eta lehiak eta baita ere finala izanen dugu abendoaren amagian azpagneko txatio lan. Abendoaren amahortan prezeski baina atxala izanen dugu gure kantaldia, horreino kantariak ez balimadira finkatuak, bai azpagneko mendealan iraganen dena, eta augen ere egun bat badugu programatu bad Espeletan iragannen dena eta chipienek eta burasoak ere parte hartzen ahalko dute.